انكذابا لله وربي لن نوبالي يقول عن كتاب انه يضني شبابي واليغال في عتابه انني من انتسابا لله وربي لن نوبالي همتي مثل الجبال اي معنى للجمار يهدى فلمن نهاه يقول عن كتاب أنه يضني شبابي يا نار مليك والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين كما يتقبل الله جل ولك الصلاه السلام وقدسني الله وصانك محمد صلى الله عليه وسلم جزى عز الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا تتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وليقوي وليته دعيتس الله جل شانه استسكم بغياذ الشو نميت امراتي اصل فقرع الرسمان طلب الله سبحانه وتعالى ان نسكن يدي ويغصب وي بر استسكم بغياذ الشو da nas učni odaj koji će presunti. Samo doneo ka samo kao kar u cima. Allahu subhanahu wa ta'ala. Kina me mogučio da se ponemo sretnemo. Joktim. Dušak ibn al-Khayr. subhanahu wa ta'ala. Hadis sunna Allahu ta'ala وصحبه sallallahu alayhi wasallam. Eto, nakon bio sam ono ništa o čemu bi da reknemo, da govorimo večeras o to neko našem, što kažemo, nekada laganijem dersu, A pa sam slavno vidio, neskonto, da nijem šta da kažem. I da ono može što bi rekao, da smo stvari već rekli, da smo već kazali, da smo tu tome govorili, a da draga braća, na nama nije ništa drugo osim ono što smo čuli, da to sprovedemo u praksu. A ne kažem sada da smo ovde ovim predavanjima koje držimo možda već dvije godine u našoj škole Korana. Prekli i govorili sve što se može reći o islamu. Mi smo sigurni. Međutim, nekako smo se trudili svi da kažemo, da jedni i druge savjetujemo u pitanju onih stvari i pojava koje se rešavaju među nama i po pitanju koji nam je potreban savjet, po pitanju kojeg nam je potrebno da znamo šta je stav Kur'ana i sunnata Allahovu poslanika sallallahu malih sallam po pitanju toga. Vrlo u mnogim situacijama sigurno bi bilo mislimo na radnije dersove i možda na buduće dersove kada bi na primjer otvorili neku knjigu koja govori o istoriji islama. Na primjer El Bidaje od Nihaj od Ibn Kassir. To je na veliku iz istorije islama koji ovaj veliki alib, muhaddis, mufessir, pisec poznatog tepsira, nazao el-bidai van mihajt, početak i kraj. To je ono historijsko djelo u kojem Ibni Kesir, rahmatullahi alaihi, prvo počeo da govori o početku stvaranja svijeta, o ajetima i hadisima i predama koje govori o početku stvaranja svijeta. Zatim je govori o poslanicima, kazivanje o vjerovjesnicima, poslanicima, njihovu historiju. Zatim kazivanje posljednjeg ka zivanju posljednjima Allahom, poslaniku Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, o ashabima, o tabinima. I zatim, šta se je desilo, ili poznati događaj u svim onim godinama do Sabao ibn Kisira, rahmatullahi arih. A tako odnačno u ovoj knjizi jeste, na primjer, da kaže da desi treća hijratska godina. U njoj se je desilo, to i to. I onda sad spobidio. Ili smrtne nekog ili da kažemo u bitku, ili da je neki vladar došao na ulajstak vodak. I sve tako do, do svoje smrti odnosu dok je on pisao to djelo. takođe je spomenu spomenuo Ajete i Hadis koji govori o fitnelucima, o stvarima prije sudnijeg dana, zatim o samom sudnjem danu i također. Da. I zato se ovaj djelo zove Elbidai Vandihar. I normalno, ovakve stvari su, draga braću, zanimljive. I mi možemo da otvorimo, da kažemo i da čitamo. I u je to zanimljivo. Jer je zanimljivo kada čovjek čita istoriju, bilo koji a pogotovo islamsku istoriju. Međutim, ono što ovdje večera sam pominjeno, jeste da islam, ova naša vjera, ne traži od nas samo da skupljamo podatke, nego traži od nas da ono što naučimo, da to spravedemo u pravsu. I zato kad vidimo, ako da ja se nadam, da ćemo za sljedeće subote govoriti o tome kako su prve generacije رسميه لقرآن ككسو رسميه لالله جل و شعانه ككسو رسميه لإيمان استراه ودريكي الله سبحانه وتعالى كده الله جل و شعانه вспомни ريكة نبود قصليكا كده قال الرسول يا ربي إنا قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا كده قصليك رجب الله وعلموه نارو ديزبيقه والقرآن والله جل و شعانه نبود يصولي فرقان riječi poslanika, kada kaže, kada je se obratio Allah subhanahu wa ta'ala, kada je rekao Allahu, zaista moj narod uzima, odnosno izbjegava ovaj kur'an, nahedžura. Po pa islamsku učenjaci kao, što je ibn Kassir, ibn Qalim i drugi občani, to je umume, so, govorno, što znači, da čovjek izbjegava kur'an. Pa su spomenuli, da je naučenje kur'ana, na znači sami takti, da to izbjegavanje. Da je, os, da ostaviš, da učiš napamir koliko možeš od Kur'ana, također izbjegavanje Kur Da čak i kada si bolestan, da ostaviš, da ne tražiš lijek u Kur'anu, da je to također izbjegavanje Kur'ana. Znači, izbjegavanje Kur'ana, da nas Allah mm. znači, je ljšanom sačuva. Znači, strah je da čovjek može da šta, da podpadne po te riječi. Međutim, računaj koji razumije Kur'an velasu mi su što no. učiti da tu se sprede u kursu. I zato je u ovaj Ramazan kuim nam mi bi. Ono da Allahu dželle soli, da u zajedno, da deli zajedno da proveli zajedno se družen. Mađutim, Ramadan je zaista jedna velika ustanova. I na medres, je na školu. I je čobik mora. Kako je ispravno provelo taj Ramadan, mora da iz njega izađe drugačiji nego što je u njega bio. I to je sva suština Ramazana. Sva suština govora učenjaka koji su govorili i pisali dijela, i pisali knjige, i držali kredavanje, i govorili o Ramazanu, i što će govoriti, suština svega toga je ova rečence. A to je da iz Ramazana mora da izađeš drugačiji nego što su njega ušli. U svoju vjeru, u svom ahlavku, u svom razmišljanju i tako dalje. I zato, draga vraća, čovjeka mora i posle Ramazana da razmišlja o svom Ramazanu. Da vidi, da se boji za sebe. Da li je, u što je proveo Ramazan? Jer to je zaista da veliki mjesec. Čovjek u vidi stvari, osjeti stvari koje ne osjeti i ne i navidi u drugih mjeseca. Da kažem, možda posebno ako čovjek iskoristi tu priliku, da kažem, pa se zadesi na odabranim mjestima, mjestima, kao što su Mekka, Medina i tako dalje. Mađutim, pa nemojte misliti Tako da je i Mekkoj il-Medinu ilučini za vreme Ramazana da se vraća ako meleka. I tamo ljudi čime harame da Allah je uvršan u srcu. Umaki, u Mekkoj i u Medinu. Ljudi ošto nisu ako čovjek osjeti i bali u svojom srcu za vreme Ramazana, Allah je uvršanom će dati da izađe drugačije. A tamo je da nije osjetio taj slas da kažem umre u mjesecu, samo u mjesecu. I zato draga uvršan ramazani, čovjek o njemu mora da razmišlja nakon što taj ramazan prođe. Jer kažemo, nema fajde I nema korista. Da čovjek samo sakupne informacije, a da to ne sprovodi u svoju praksu. Da to ne sprovodi u svoja djela. Da se ne mene. Međutim, nažalost, mi bi trebali tako da idemo. Da idemo jednom putanjem prema gore. Međutim, na verku žalost kod nas je prisutan Fenomen koji je prtra tome. da ljudi odu od svojim premadori da kako idu u vime talazili su da ljudi postanu zasećeni slava za isti slav za szczęćje za lagodje mešanje je za szczęćje jedini mistički život se to reka ko ljudi prestaju aj tako da kažem da furaju ljudi postaju sami treba bracio mudrost da kažemo filozofija. Iskušenje jeste da kada ti dođi iskušenje, da ga prođeš, da ga prijdeš ku pravi muslima. A ne, ne na tom iskušenju da šta da pokusneš. Iskušenje sa kako je ti dođi, Došlo ti radi čega? Kako bi iz njega izdašo ka bolji muslima? Kako bi ostalo svobodno? Kako bi ostalo na onom? Na čemu, sa radi čega ti došlo to iskušenje? A ne kada ti dođi iskušenje, da tražiš ljavo da tražiš imali fetva ovde, imali mišljenje ovde, i pokočini i tako da udeš, ne. Kad dođi iskušenje, iskušenje, da nani mu šta? Da na mu strješ. I zato, iznamo hadis poslanih karehi salatu wasalam, zabilježi imali terbici. Hladis je sahim, košto kaže šeha Bani, mi kaže koseh karehi salatu wasalam, še je vek ni hudu a havatu. Hladis poslanih karehi salatu wasalam, u koji zgaže, osiedila me sura hud inene sestra. Svega mi sura Huda I nejna sestra Sura je Sura Vaqya I tako dali I tako dali, da prvo se pomembno sura Huda I zato kogljama sura Huda vidite, čemu govoru kostanitsima, kakuski narod, yunistari i tako dali I tako dali, da je veda brojčanaka Kajže da je u te sve Huda Svega arihissalatu wasala mu svarju svega jedanaita Jedanaita sura فيتو halt دستوري تشا الله استمر فاستقم كما امرت اتي اوستراي وناكو كما ومكتو من تابع معك الله سبحانه وتعالى يا بودي بودي تاكي Kaže jedan buduće, jaka ponavljena, da se to u stvari odnosi na ovaj ajep. Da je ovaj ajep u Hud bio taj koji je osvijedio kosanika sa blabahom. I iz ovoga je također, vidimo, draga braću, što znači živiti sa Kur'anu. Što znači šta? Živiti sa Kur'anu. Živiš, čovjek kada živiš sa Kur'anu, živi sa onim meddovima Kur'ana koji ih uči. Zadovoljena je nevrojčinka, kaže, sva na pogledajte Satan, pogledajte truženje sukota. Ladiršana kaže za židove i kršćane, vaijdu lil mahdubi alehim wala dalli. Wala dalli miš izdužiga. Wala dalli sukọ, oni su zabud, to su kršćani. Kaže da sotišmo za bulu sa šest dušina. Da su toliko toliko duboko izabruđi sa šest dušina sotišmo. Potajdala čita takođerimo kucinjata, kada kaže, sluša osađa. I jednu kariu, kaj je učil, kur'anski ayet Fada'a Rabbahuu, enni maglubun, fan se kovri? Zorikama. Onoha, alihissalatu vsa. I vajet znači, Fada'a Rabbahuu, enni maglubun, fan tasar. Pazomno, uputio zdovu suom gospodari, ko? Noh, Enni mağlubun, jasn pobeđer. Nemoj Nema Nemoj še saki. Fanta sir, Pani pomoži. Nuhal i Salam. A kaj živam če ne? Kaj živam če? Vajkari, šta učeva aj? Kaj živam še džina? Kaj rabbe... Kaj živam če džina? Slušajući ti še džina? Slušajući tu Sluša, džina, Sluša, koja ustinno duga, odnosi na drugo džina. Kaže kao da je u mojoj glavi prošao pro svi šest dužina čitav život Nuhareghisa. Kaže meščini pro svi šest dužina, kaže prisjetio sam se i sjetio sam se svi iskušenja Nuhareghisa. Šta hoću ovdje da kaže i je da spomenem. Znači pogledajte kako ljudi koji žive Kur za Koranom, kako nekada u nekoj sitnici oni vidi neko veliko slav. Međutiti draga, braću, to je sa onim ljudima koji, šta? koji se druži žive s Allah'u dvršanom. I ništa drugo ne dva Allah'u dvršanom. Osmo koliko puta ponavili. Zato sam rekao na početku. Ne znamo stvari što namo da vam kaže. Najavniki nova informacija. Nebo samo da se prisetimo da kažem da moramo ono što smo naučili. Da. Nije dovoljno samo da kažemo ja to znam. Ja znam da je to haram. Ja znam da to nije sunut. Ja znam da je to. Traga vrati život ide treba četlo sprovesti pres. To je odlika ahl, sunnata, to je odlika, odlika spašene skupine. Treba vreću, ako nećemo tako da Allah za mešanom sačuva, čovjeka očekuju da lale ti i zaglunde sa šest ili šestnešt dužina koje može do. bude. I zato možemo da budemo svjedoci. Allahani, da budemo svjedoci živi. Ljudi koji su nekada radili za Allah za mešanom Radili su za Allah, uđutim Allahami, kao da im je dosadili. I ljudi ko su prije djelili ljudima kasete, u kojima se govori Allah, uđutim uđutim, uđutim. Ko što su djelili, Allah mi danas, djel je i djel fasad. I uče da kažemo našu mladinu, uče našu braću, kako danas čovjek treba biti savremeni musliman, kako treba da bude u toku savremenog života. Ako ti kao muslima mora da znaš da Allah Jalešanu se čuva za to glumca ili glumicu ili pjevača ili pjevačicu. Kada ti to mora da znaš tako ti stvaraju sliku. Da Allah Jalešanu se čuva to. Kažu pjesme Đorđa Balaševića jer ne znam koga, dažu imate u modrsti. Allahu ekber. Svije što kaže. Jer onako je to što Đorđa kaže. Allah mi to može govoriti onaj ko se ne druži sa Allahom Đelešanu čijem životu građa vračujem Kur'anem, ker Kur'an je dovolj. Kur'an je Allahem je dovolj. Da ne znam, kako god dođe, pametnjako vidja, intelektuala atsa. Ne znam, kako bi kažu, trebaš ovo, trebaš še ovo. Allahem je da še ovo, ker Allah subhanu wa ta'ala kaže, alaysa Allahum i abda. Zare, Allah ne je dovolj na svom Čovjek mora normalnu svari, koje su nujno do voga života da znam. Nikod Esauvi ne poziva da se vratiš tamo u neku 100-leći, u neki diedi. Nežuti imšta je tebi sada dobro za tvoju dunja ili za tvoje akhiret? Ma evo kažemo prvo za tvoje dunja, Da znaš, tak kaže Giorgio Balašin i čili ovaj, neki drugi jehennem lija. Da Allah jehennem lija, jehennem lija, ki se Allah subhanahu ne pokajako ne prihada istana. I za to druga vraci. Čovjek mora nebude, Allah. Čovic morada bude Allah. Ulazina nashanahu kaže walakin kunu rabbani. Kaže, nebo budite pravodi se kundran z qur'anu božanski. Rabbaniin budite božanski, budite Allah. Budi rabbaniin dolazijud reči rabbi. Dolazij znači i dafa ila rabbi. Tova <coughs> reč وصار يتقسيمها رب هي شراب يا اضافه الى ربانين اضافه الى رب بيسيما يا رب و Господар يعني دا بوديش لغو دا بوديش اونako kako on hoce da ti budeš لغو تجيني شلون استلم جليسام وانت ولكن كنوا رباني على كذا الله تجشنهم من استلم باكاش بما كنتم تعلمون ذل وبما كنتم تعلمون Budite Allaho, ili včite Allaho zato to, što knižu znate i što njome drugi podočavate. Izza to, što šta? zato to, što knižu znate. Koju knižu, koji kitabu, koji čitavu? Kur'an. Vi makuntum tu allimu na l-kitabu što je podočavate. Znači pogledajte uva. Koje Allaho, Allah, jel šanu, kaže koje njegu. Koje njegu rob, koje njegu Oni koji knjigu zna, onaj koji čita zna i koji drugi tom Kur'anu podučava. Došlo u do komentar ovoga ajeta da kažem u na primjer koji u stvari ukazuju na jedan dio toga. a Znači na primjer gdje dolazi Ali ispominjeti jedan dio i ste definicije, iz ovoga ajeta. Pa kažem na primjer Ibn Abbas nahamatullahi Ali, radi Allah ta'la ta Anhu komentar ovaj ajet da su duho su oni koji uradbunan nasa bi se vadele na al mikome kibarhi. Kaže da su to oni koje ljude podučavaju manjem znanju prije većeg znanja. Što znači manjem znanju? Znači oni koji ljude podučavaju prije svega osnovnim stvarima vjerima. Znači ima postepenost u vjeri. Znači znaju kako da ljude kada mu dođe neko, znaš šta će mu prvo reći? Podučit će ga terhir, podučit će ga ovome, kako dalje, znači neće ići obrnuto kao što rade oni ne poznavaju Allah subhanahu wa ta'ala djeru. To što čine oni koji šta, ne poznavaju Allah subhanahu wa ta'ala. I zato draga braću, da čovjek koji je onaj ilim i onaj ilim koji zna da to spravede u prakisu. Jer zaista od onih stvari od kojih sam se koristio redko moj sada posljednje tuvanja. Ja sam draga braću da sam vidio ljude naših godina Jelah kažem, umlađi od nas, koji čuda rade, kada je u pitanju raza Allahuma, čuda rade. Znači, ljudi koji u svojim glavima imaju tako ozbiljno razmišljanje, ozbiljno shatanje Allahuma, Jelmašanu, koji su spremni i koji hoće na svojim plećima da ponesu, da mogu da ponesu teret jemana čitavog umeta, nešinjeni bi ga podjeli. Ljudi koji su sami posebi, a ma koji su sami posebi umreti. Allah dželle šano Ibrahim salam, naziva ummetu. Inna Ibrahima kana ummetan qanit. Zli sta je Ibrahim je umet. Umet je narod. ti Allah dželle šano u ogle Ibrahim alejhi selam. Da nije govorio je mana tako je ponije, predjego je velike zadači opisiva ga kao u stvari da je bio šta, kao da je bio Cijeli narod. Kao da je bio četar narod. Radim mnošta tog emaneta. Radim mnošta ti zadeća koje je podnio na, svoj, na svojim plećima. I zaista kaže vam. Da vidite. Jer da ste vidjeli. Kao što sam ja vidio. Ljude sa kojim godinama. Nose veliki emanet ovog umeta. Koje države ne bi mogle ponijeti. Allah mi se čovjek bi se zastidio samog sve. Sam. Čovjek bi se zastidio da rekne bilo šta o islamu drugom. Pošto mi znamo pametovati i filozofirati i pravice se pametnih, kada pijemo kafe, kada aksamlučimo, da rešavamo probleme. Allah mi svaki nas da se zastidi. Kažemo da ste vidjeli što sam ja vidio, svi mi se zastidili, kao što sam se ja zastidio. I ćemo mm, pogledo svoju glavu i rekao ja nemam što pričati, imam samo da radim, jer sam dosta toga naučio. Draga broća, mnogih stvari koje nam trebaju ovdje, Allah mi čuli smo više puta. Ili da smo i ovdje zajednički ispomenuli, ili da su nam došli ljudi sa strane, ljudi, učeni koji su nam o govorili. Kako će je, treba biti musliman u svoje porodce? Kako trebaš biti musliman kada izađeš? Govorili smo o Adamima drsa. Kada slušaš Kur'an i subnet, kako trebaš i sjediti, i slušati, i razmišljati, i sve. Sve smo o tome govorili. Govorili smo kako čovjek treba da vodi računa o svom namazu. Kako da vodiš računa o sabah namazu, o jaci namazu. Kako ko tebe bil, ne bi bilo osobina faka, Kako treba ovo, kako trebaš obarati pogled? Sve mu smo o tome govorili, spominjali zajednički koliko puta. Sada je na nama šta, samo da to spravedem u praksu. Nije dovoljno da čovjek kaže, Bogam, ja znam da je sabah. U nijednom klanje sabah u džemato, ono. Navi sad i ustani, zamisli si ideš na posao. Čovjek, kada ide na posao, neće zakasni sekunde. A e tako svaki. I sad ti jednom tako razumi. Tvoj odnos prema namazu i sad ti ćeš završiti za sva Nema draga vraća filozofiranja da čovjek kaže sada, sada, sada. Čovjek koji kaže tada ili sada ili ovo. Nema od toga ništa. I zato je draga vraća. Ponovo po Da čovjek u istini, kada su pitanje neke stvari koji su nam možda potrebne, nema u stvari što da kaže. Jer je dosta toga rečeno. Lako sada ostaje samo da čovjek sam sebe podsjeća da će sam sebe straši kod Allah veća lešanu kao jedne prilike kada je Omer radi Allah zlana anju zašo namimber i ti on ljudima da i kaže, oni koji su bogobojasni bo bo bo bo a je dovoljno do da im čeji kaže, bojte sallaha pa ja vama kaže, samo bojte sallaha neko im bojte sallaha, nisi šo ljudi koji znaju a ima kod njih takvaluka bogobojasni bo bo Ima onima hajda, nima je dovoljno samo nekog nekoga, da je boj sa Allah, da je posjetila Allah, da da je Čovjek koji je pametan, koji je aakljiv, koji je na djelašanu dao razum, znači on razmišao svojim postacima. I on sam sebe obračunala, Znači isto kada oba vištajci, kada nekoga ispituju. Saki, pa svaki detaljen hoće da zna. Kad ja si još u kako si sjem, kako si izašao, kako si ovdje, Kako si, šta si reko koju si to, tako boještajci hoće, kada, tako, kada ispituju, kako hoće da staju. E tako isto čovjek sebe treba da ispitiva. Tako isto čovjek sa Sebe treba da ispitiva i svoja djela, i koja je učinila, i koja je treba da učini, i koja nije učinio, koja treba da učini, tako dalje. Tako čovjek koji je pametan, koji je Allah je dao pamet, tako razmišlja o sebi. I u svom odnosu Allah, suhk'a na ta na živitiji kumaladi lišlama, on nije dao pamet, on islamu ne treba ni da kanja. ne mo se ravno do mora, on može prosto da pjeva. Ja takvi čovic, znači sam nije mu kellev, nije obveznik. Kolo Allah lišlama nije dao aql. Gdje i islamu nešto što se zove tekliv. Znači, kada čovjek postaje obveznik, koji su uslovi obvezništva, jednoti da čovjek bude aql, da bude pametan, bude razumal, znači da mu mozak radi. Kerat mozak ne radi, ti Ti nisi šta? Ti nisi obavestan. Isto tako puno ljetan, međutim, mislim, alhamdu, puno ljetan. Međutim, kažem odraha na braću čovjek, koji pameta, je pametan, koji je aqim, koji je puno on me razmišlja u svojim postavci. I on pita, kada mu nešto dođe, i on pita, i ako ne zna, on traži istru. On traži istru zato što njegovo razmišljanje, njega dovede do otlije, da ne može da bude smiren, osim da sazna šta je propis. Allahu, isu hanu wa po pitanju toga i toga. I zato, draga brojka, neka da kažemo o jednom našem večeras kraće družine. Dakle, nekad Allah Zaneshanu može dati baričita u nečemu što je kratko. Međutim, inašta može biti puno da u njemu nema baričita. Da, Allah Zaneshanu, da, da je baričita ovome što smo Možda je kraće nego inače. Nego što je ubičaj. Međutim, da razmislimo o ovome još pogotovo, da kažemo sada da je pred nova, ajme <laughs> reći školska godina. Da je pred nova godina kada su pitanje odi i dersori, kada su pitanje predavanja, kada su pitanje haluke Kur'ana i tako da. Neka sak, ako vidi da ima potrebu da dolazi na predavanje, tako dolazi. Ako vidi da mu je potrebno da nauči učiti Kur'an, tako dođe da nauči Quran. Ako vidi da mu nije potrebno, ne treba da dolazi. I neka sli, Da će ga da dolazi da nešto nauči. Da ga braću radite su svakom otvore. Znači, do sada hamdula, je bilo da te neko zove na hrdi. Od čutim, opet neki ljudi da ulađe na sadov sačuva. Kad gazovni ješ na niki, hrdi suho da se gazovno dođi. Tri dana kod mene da miješaš, malo pravi mu uču. Tako mu teško pa dne. Od čutim, kažem, od sada neka ljudi razmišaju. Znači, ko misli na moj potrebnu? Naprimjer, sada kada je bio Ramazan, tako da obraću mi na jednu da vidimo koliko znamo Kur'an, koliko učimo Kur'an. Sam gledam neko veći intervju sa Rešinom Havsevićem. Stvarno zadnji Ramazan. Mislite šta mislite što kaže koliko puta završi haku u toku Ramazana? Moj kolega Rešin Havsevićem. Sedam, osam puta prouči Kur'an u tolku Ramazana. Hajnek, evo, ne treba niko od nas sreći. Koliko je puta proučio, nismo uskali, nismo prvači. Ali supe, taj ko je li proučio, kažemo tri puta. Završeno, koliko nam se proučio završeno Kur'an, tri puta. Da ne kažemo, možda više od toga, itd. Međutim, ajde prvo pitanje, koliko smo puta proučio, drugo pitanje, kako smo ga učio. Da što neko je učio Kur'an ispravno. Ostalo je kada se Kur'an, da se prvo nauči Kur'an ispravno učiti. Nije uslu da naučiš da budeš haf s Kur'anom. To nije uslov. To nije farc, to nije vađu. To je nešto što je lijepo, što je pohval. Što ima posebne odlike, da kaže mu islam. I sve što je došlo kada su pitanju hafizi, i tako dalje, da je došlo smislu da je to nešto pohval na da sto da da nas u dnjem danu, da ćeš učiti i penjat se džernatski da ređe. I za to ti to, to otvr, o, ostavlja jedan prostor, da se trudiš. Da budeš hafiz, da naučiš, da naučiš čitam Kur'an, I šta? I da onda kada dodješ na akirku, ahtad glada je Rasa'an uvedav dželmat, da učiš Kur'an i da će ti da radžav diti, znači zadnje ostanice će li ko zadnje gajte koji se pro Znači to je, na primer, zbog čega čovjek uči Kur'an, uči, na primer, pa hoće da nauče ammet djuz, pa ga nauče ovaj juz, tako da, znači ti konimo kaže, to nije obaveza. Ali čovjek, ako hoće da se trudi, i e trudi se iskreno, pa makar ne ostvari to, Možda će doć na sudji dan da ga vlađe u proživi kao za Kur'ana. Možda zato što se je trudio, mađutim nije bio mogućnosti na biljavnku da to ostvari. Da ga vlađe da ga proživi kao hafizah Kur'ana. Moždađutim, osnova je šta da draga braću, čovjek ne Kur'an, kako bi ispravo učio Kur'an, kako bi sa njim i badat činio svom gospodaru, subhanahu wa Kako bi se osamljivao po noći U noćima kako bi se osamljivao sa svojim gospodarom, subhanahu wa ta'ala, učeći Allahođerlešanu morajući. Redi toga ne treba kona. A ne može čovjek zamisliti ibadet ili da kažem slasu ibadetu, sladak ibadet. Ako, na primjer, otvori mushaf, pa on se buli je li to ra, je li to za, je li to da, je li to, tako dalje. Može neko imat mahanu, pa, na primjer, da ne može ovo izgovoriti. Međutim, treba znati to, taj haf, mora znati tečnu uči, tako dalje. Znači, ne moraš otvoriti, hoćeš da imaš ibadet kao što imamo salafu i onda provadivaš se, da kaže, provadivaš se sam sa sobom. Ne znaš koji je ovo ne znaš koji je harfi i tako da je. Znači, draga braća, radi toga ti, radi toga nam treba učenje Kur'ana. A nije učenje Kur'ana da dođeš u halku, da naučeš i tu suru, tu i tu suru, da drugi kaže, vidi maš na koliko noć. Nije to. Znači, sva poeta učenja Kur'ana jeste da ga znaš ibadeta radi. Da ga znaš ibad etarad. Znate, pomnite ibadet salaf. Koliko učitelja sa salaf kaže kaže samo jedan ajet sam učio čitao noć. Poslanikali se na to s njima učio jedan ajet čitao noć. In tu adebuhu fa-innahu adab kakoi adab. Ako kazniš, oni su tvoje robove. Voin tak fi Allahu, džez hakim, ako je pasti. Znači, posanik Arinsera, posanak, čita u noć provio sa te mm. dvije. Da kaže, Umar radi Allahi tana anhu je provio čita u noć sa drugim ajetom. Ovaj sa ovim ajetom. Tako se prinosi predaj i predaj od ashaba, da, da su počita u noć provio li, je samo jedan kur'anski ajet. Samo jedan kur'anski ajet. I zato se kaže, da je pohvalno. Pošto kaže, Ibn Qayb. Da je Buhan levo stahabu. Da čovjek kada najide junikog ajeta koji vezan za njega vezan za njegovo ha vezan za njegovo stanje da ga ponavlja pa sto puta ili pročita u noć. Prima čovjek kako na primjer plađa pa je sa namom sačuva radi neki haram teško da ga sokar. Da ga ponavlja jedan ajet koji govori o jednom toliko toliku Da ga ponavlja čita u noć. Pa čovjek vidi et kako će sutra usnati. Nakon ponavljanja to kuranskog ajeta. Međutim normalno to je ponavljanje Nije ponavljanje košta žene uče na Tespiju s toho puta bismilu da za žene neku ženju da joj se ostvari žene, nije to tako ponavljanje, uče na Tespiju, bismilu, bismilu, bismilu, bismilu, Hilara puta žene uče na Tespiju pa pišu sve to nebe neku ženju, nije to tako, usunatollahu, usunatollahu, usunatollahu, usunatollahu. Znači nije to ni tako ponavljanje, ovo je ponavljanje sa razumijevanjem i zato imamo tefsiru, zato ko misli da ima potrebe za tefsiru, budu nekad dođe da nauči, da nema mis Široka smo u polja. Znači, draga braću, svoji želimo samo da kažem. Vezam za ono što smo uđetku mm. rekli. Da se nada da će ako budo da halka Kur'ana biti puno da kažemo puni. Da ćemo razumjeti radi čega nam treba Kur'an. Da Kur'an treba nama. Da naučimo naše porodice. Da naučiš im našu Može ti nauči svoje djete harfojim, naučiš Isufarim. Allah izrašanu, da dne sutra to diete bude nauči čita Kurana, pnet, nauči deski rajta, nauči ovo. Sve se vraćaju i sevapi, kome? Oni me pred kim Znači, kod je naučio da kažemo prvim harfojima, prvim slovima? Znači, pogledajte, čovjek se nekad možna ne nada, ali čovjek treba da razmišlja kako da može da stekne, odnosno da zaradi inađe sevapi. I zato ljudi koji uče da kažemo, jedan od nijeta koji spominje učenjac, kada uči u druge, jeste da ga naučiš sa nijetom, da šta, znači da budeš iskren u tome, da ga učiš, samo Allah radi, jer sutra sve to nijete što nauči, ako Allah je lišano da poživi, da da bude veliki, ali, znači sve ćeš ti imati se vako toga što je učio, sve ćeš ti imati se vako toga što je on, šta, učio, zato se prenosi, od jednog ocele, kada je vidjan, usnu, Bukh mi snovu zaprano se sebebiše. Mm. I navi upitani, mm. mi nagafer Allah raki. Rade čega ti Allah djel nashanohu? Prosti. Rade čega zaslužio Allah raki? Pakaži rade mogu, podučavane, vjeci fatih. Zato, što sam vjecu učil suru fatihu. Prano se svojnom ocevku. Zato, što je vjecu učil suru fatihu. Pogledaj, razmiš? Nekada čovic, to on malovaj živ. A nebara, vječa učica nekuda kako dijete, sufer. Dučan je kako dijete učiti fatihi. Mađutim, vse to što bi posled toga bude ponavljeno, ili od fatihi, ili od harfovati marsimali. I zato prije svega hodne sogleda to, da svaki od nas, ako boda bude u stanju, ili da uči njega kada upitati njegova žena, da je naučiti, naučiti kona, kada upitati njegovo dijete, kada je u pitanju, da kažem, možda neka odrbi, da bude stani stanju, da je nauči ispravno, da ga bude u stanju, da naučiti, da ispravno I zato, draga braću, kažemo da smo mi u potrebi tijem halkama i da te halki nama lično trebaju, a ne trebaju nikome zato, kažem, nadamo se da ćemo iz svega ovoga uzeti povuk, da ćemo uzeti povuk i tako da ćemo mi je ove stvari, da će ova koboda namazan, da će ova koboda predavanje ostaviti ucaj na nas, والله العظيم انا تعالى انا اسسبين انا